ще досі зберігаються в цій землі. Грунт Гринівського лісу, в якому розчинилися тіла й імена партизанів-щорсівців, не віддає своїх таємниць. Ми вже знаємо, що було їх 138 героїв, які полягли, захищаючи село, приречене гітлерівцями до знищення, повинні ще довідатись про кожного поіменно. Центральний партизанський архів Назвав нам загальний кількісний склад щорсівців Документи, сховані перед атакою Зберігаються тут, у землі Якщо ми знайдемо і прочитаємо їх Перегорнемо ще кілька сторінок героїчної біографії народу Воскресимо для пантеону всенародної шани Імена хоробрих Повернемо славну пам'ять про них Батькам Дітям, дружинам Вчитель історії стояв на галявині, похиливши сиве чоло, і ліс навколо повнився урочистою тишею. Горобець на паркеті. Колись герої всіх фільмів про любов були старшими за мене. І я здивовано спостерігав їхні страждання, нічого не розуміючи. Потім герої картин стали моїми ровесниками. І все бувало в них дуже красиво. Тільки ж екранні красені жили своїм особливим, незвичайним життям. Я не заздрив їм. А потім в кіно почали показувати людей молодших за мене. Вони ходили до шкіл, зовсім не схожих на мою, вчилися в інститутах не таких, який був у мене, і говорили іншими словами і про інше. Всі кінокохання пройшли повз мене, дотикаючи душу ледь чутно, часом глибше, як у стрічці про сумного вдівця-автогонщика, що покохав цнотливу й мудру молоду удовицю. Але я не був автогонщиком. І той світ, озвучений з креготом Гальм, теж існував відсторонено, мов замок датського принца. Багато що в моїй уяві проєктувалося тепер на Гринівку. Я подумав про чужу несамовитість і згадав учителя історії з Гринівської школи, мовчазний мій докір, Андрія Івановича Поліщука «Цей одноногий чоловік уперто не визнавав ні моєї поезії, ні мене, не шукав спілкувань зі мною, хіба що переказував часом новини, які суперечили тому, що я писав про його село». Віра злякано говорила про Поліщука, бо той не визнавав батька її, вірену тітку, та ігнорував багато заповідей, обов'язкових в селі-меморіалі. Багато його вчинків були незвичними. Я всоти згадав, як чоловік на одній нозі вчив дітей косити траву. Торкаючи свої спогади один по одному, я наближався до віри. Вона стільки змінила в мені і стільки вирішувала. Можливо, я часом вигадував її, щоб пояснити зміненого себе? Навряд. Віра жила в мені. Романісти не напишуть про це. І сам я не можу розповісти про все допуття. Кіно про це теж не знімуть. Я плекав у собі солодке, багатозначне і безнадійне почуття любові до віри. Міг пояснити його лише сам собі. Вірші ж ставали уламочками розбитого люстра з облізлою амальгамою, жоден з яких не віддзеркалював цілого образу. Коли я отак сповідаюсь, то не знаю, що вам з'ясувати насамперед у моїх взаєминах з вірою. І взагалі, чи вона вам цікава? Мені дуже нелегко говорити про цю жінку. Не лише тому, що вона дорога мені.